Hej och varmt välkomna ska ni vara till Agendasättarna. Det är program nummer åtta som ligger framför oss. Gästen den här gången är Markus Leifby som är journalist och reporter på Aftonbladet. Det blev ett, hörde jag nu i efterhand, ett ganska avslappnat och garvigt snack om mediebranschen med Markus Leifby. Vi sitter på hans arbetsplats. Aftonbladet precis bakom centralstationen i Stockholm det är rätt så sent på kvällen så varken jag eller Markus var alldeles skarpa i hjärnan men jag tycker vi fick ihop det rätt okej okay ändå. Ni hör lite duns och skratt och skoj någon fotboll som sparkas in i någon vägg eller något dylikt ett par gånger under podcasten ja, jag utgår från att det där var Markus kollegor som hade skoj på redaktionen där vi satt i ett enskilt rum. Till själva diskussionen så Leifby talade om sin kärlek till SVT-kommentatorn Jakob Hård Om hur han tycker Lasse Granqvist är otroligt vass som kommentator Och eh, även hur det är att hänga på Den legendariska Södermalmskronen Kvarnen I närheten av medborgarplatsen Dit han också tar oss med när han berättar om en härlig anekdot Med en julfest och Expressen inblandade detaljer om det där längre in i podden. Det är också, ska jag säga, omöjligt att tala med Marcus Leifby utan att beröra palmemordet. Han funderar faktiskt på att starta en egen liten podcast kring just det här ämnet. Det snakar vi också om under vårt samtal. Vi berörde också hur han ser på att eventuellt byta mediehus och Marcus känsla av avsaknad av en chefredaktör med ett riktigt journalistiskt patos. Givetvis, han vi också beröra hur OS ska sändas framöver om det ska gå i SVTs kanaler eller via Satzport där hade Leif en intressant teori om. Först bara vill jag som vanligt uppmana alla att hör av sig till mig på e-mail. Man finner mig på agendasattarna ett agendasattarna ett gmail.com eller på Twitter där jag finns på Anders Sedhamre ett ord. Anders Sedhamre alltså. Där svarar jag på det allra mesta så fort jag bara kan. All feedback är otroligt välkommen. Och kom också gärna med önskemål på gäster om ni har några sådana. Nu är det färdigsnackat ifrån min sida. Låt oss istället lyssna på vad Marcus Leifby har att säga. Här är episod nummer åtta alltså av Agendasätterna. Mycket nöje. Marcus Leifby, hjärtligt välkommen. Ja, men tack. Eller du ska vara välkommen. Ja, vi är på Aftonbladet. Ja, det är vi. I ett litet härligt eh, konferensrum, eller? Det kan man nog kalla det, ja. I helt nya lokaler. Rätt fräscht snidst, här uppe. Äh, viktiga planer. Är vi inne ja. i mediasveriges hjärta på något sätt? Ja, det vet jag inte. Ja, men... Det, ja, kanske. Okay. Vi ska inte precis pinpointa vilket datum vi är på, men det är väldigt sent mitt i veckan. Så vi är nyktra men lite trötta? Absolut nyktra och väldigt trötta. Jag har jobbat eh, hela dagen och hela kvällen. Om man är helt seg i huvudet eh, nu så borde det på att jag har jobbat mycket och att man är lite dum i huvudet. Spegel på det, precis samma sak här. Jag brukar börja fråga med att eh, låta gästerna beskriva sin egen roll. Det är väl sympatiskt att lyssnarna får höra. Så vad är det du gör egentligen på Aftonbladet? Ja, det kan jag svara på för det funderar jag ju väldigt mycket på nästan varje dag. Just för stunden och för hösten här nu så jobbar jag dels med en ny sån här säsong av vårt fotbollsreportage tv-program som heter Big Ten. Vi gör en säsong två och runt i Europa, det får jag väl avslöja tror jag. Den här gången. Och eh, förutom det så skriver jag även eh, tv-krönikor. Och eh, så live-refererar, kommenterar jag en del. Det finns ju ett begrepp, och jag vet inte hur trött du är på det. Men begreppet he heter life be live by mm. live. Som springer runt på gatorna. Och det här ryktet om att du är otroligt bra på att livea finns. Och det, det är det ju också naturligtvis. Var du först i Sverige på den här saken? Eh, jag vet faktiskt inte. Om jag var det, om jag ska vara helt ärlig. Jag, jag tror att vi var väldigt eh, tidigt ute. Jag minns eh, den första matchen jag gjorde och hur vi kom fram till att vi skulle testa. Det var när Sverige mötte Danmark ner på parken i Köpenhamn 2007. Den klassiska matchen med <hör> armbågen och straffen och den fulla dansken och allt det där. Det var första gången vi körde. Och jag tror att vi var bland de första i alla fall. Men sen så har vi inspirerats från, från England framförallt. Där de är väldigt duktiga på att göra det här. Och framförallt sett att de gör det på har varit inspirerande. The Guardian är väldigt eh, framstående på området. Mm. Var det din idé det här? Eller frågade du på redaktionen och så roffade du åt den här rollen? Eller hur gick det till? Nej men det var väl så att... Jag och Simon satt och pratade Simon Bank satt och pratade eh, på lunchen där i Köpenhamn inför matchen om att vi borde ju berätta om den i så här realtid. Snarare än att jag ska sitta still och tyst i 90 minuter och sen gå ner och göra det vanliga. Eh, så då testade vi helt enkelt. Jag tog kontakt med dem hemma och de tände på idén. Och så blev det som det blev. Jag kommer ihåg att... Eh, jag uppfattade inte situationen riktigt eh, på slutet där vad som hände. Så jag var helt övertygad om att, att det var, var det här nu att, jag trodde att det var domaren som hade slagit ner Osenberg. Alltså, man sitter och skriver så här och jag tittar ju på tangenterna när jag skriver eh, och på skärmen framförallt för att se vad jag skickar iväg för någonting. Och jag tittade upp och det var jag helt övertygad om att domaren hade sänkt Marcus mig och förstod inte varför han hade gjort det riktigt. Så jag missade egentligen hela det är superironiskt. Ja, det var lite konstigt. Hur många följer dig i ett, eller Klassico, eller Chelsea, United, eller kanske en tävling för den delen? Har någon koll på det? Och i så fall får du berätta det. Ja, det kan jag väl göra, tror jag. Det är lite lurigt, det har blivit lite lurigt att under matcherna, matchernas, eller eventets gång, ser det där. Förr i tiden så, så syntes det väldigt tidigt. Eh, tydligt i det, det här verktyget jag använder. Men sen kan man ju följa upp det dagen efter med klickstatistik och sådär. Det eh, varierar. Det beror på lite på matchen sänds någonstans, vilken kanal, vilka som har tillgång till den kanalen och så vidare. Men ett L Classico skulle jag väl tippa på att det 60-70 tusen kanske. absolut bästa... Trafiken jag upplevt sådär som jag kan komma ihåg var när, det var förra året va, när, under j i hockey. När hela kom hem bakade samman i början på tredje perioden. När Sverige spelade semi tror jag då. då. hade jag uppemot 110 000 inne tror jag samtidigt där. Och då var det ganska sent, det var nästan vid middag tror jag. Och då satt jag med box. Gör det hemifrån någon gång eller alltid från redaktionen här? Nej, ah, jag brukar blanda. Då få lite vilket humor jag. Har. Du var inne själv på att du har gjort den här webb-tv-showen får vi väl kalla den då. Lifebiz Big Ten där du kollar in stormatch i England. Mm. Nu är en till säsong på gång och du gjorde mm. även ett webb program under EM. Ja, just det. Det gjorde vi. Det ja. var nästan glömt. Det var väldigt kul. Ja, var det någon som såg det? Såg du det? Jag såg några stycken på, på telefonen. Nu. Det såg väl okej okay ut. Ja. Det var väl ett kul litet experiment vi testade. Det, det är väldigt svårt att konkurrera med kanalerna som ständer upptäckt. Men det finns alltid någon som kanske är så här. inte har någon och ser matchen ihop med. Och då kan de ju alltid se den samma som oss. Det är den finaste. Jag, jag brukar glömma bort att tänka så ibland, tyvärr. Men eh, så borde man alltid tänka. För då blir det mycket roligare att jobba. Att man kanske mm. finns där för någon. Och det var dit jag ville komma lite. Är det, det här roligare tycker du att göra webb-tv jämfört med att livea Eller skriva regelrätta tv kroniker som du också gör? Bra fråga. Det är nog ganska bra att man blandar upp det lite. Och testar på ett allt möjligt. Det kan ju bli lite chattigt i längden. Att hela tiden vara spontan. Eh, Aldrig få tänka efter riktigt utan det ska komma direkt. på dem, så Vilket kan eh, suga musten nu igen om man gör det väldigt mycket. Eh, vissa dagar tycker man ju själv att man är förhållande briljant. Då tycker läsarna att man är dum i huvudet. Och nästa dag så tycker man att man själv är riktigt såsig och dålig. Medan då tycker de att man är som bäst. får inte ihop här riktigt. Men det är ju, man hinner ju inte tänka efter, man kör ju bara. Det är därför det, det blir någon svordom då och då kanske. Ja, men när du skriver tv-krönor så har du ju tid att tänka och reflektera lite. Ja. Är det ett roligt uppdrag tycker du? Du har väl nischat dig lite där? Ni hade ju Jonathan Jeppsson tidigare. Ja, och Johan Kroneman på DN skriver väl någon form av tv-reflekterande artiklar. Men så finns det ju inte jättemånga mer. Hur ser, du, hur ser du på den rollen du har där? Den är ju, det, det är väldigt roligt. Eh, samtidigt så är det också så ganska tung belastning på det. Eh, varje fredag eftermiddag kväll när jag har lämnat en tv-kronika. Så tänker man ju då att fan vad skönt, nu är det lugnt en vecka till nästa. Men redan på lördagen så börjar man ju någonstans fundera på vad man ska skriva om. Nästa vecka. Och jag tror att jag har skrivit 32 stycken här nu på, på raken. Eh, och nu börjar det ta slut på idéer. <laughs> eh, sen så är det väldigt speciellt att eh, recensera kollegor. Förstås. Är det många som det lärar på det eller? Nej, det har väl hänt. Men eh, det får man väl räkna med. Man kan inte vara helt insmickande och klappa alla på ryggen hela tiden. Du är ju från um, hjärtat av småland kan vi säga det. Absolut. Ja. Och du är väl en uttalad tingsryd supporter i ishockey, jag förstår. Ja, det himlar ju inte med. Nej, och då undrar jag är inte bara det en fasad för att kunna vara objektiv när du livear matcher. Så att ingen ska kunna säga nej men han håller ju faktiskt på totten här egentligen eller han gillar ju Brynäs ishockey. Men menar. att du jag Allt det där med att för fake. Ja. <laughs> ja! Jag önskar nästan att det var så för man, man lider ju ett par gånger varje vecka alltså, under hockeysäsongen. De har det tufft tingsid. Det får man ofta höra när man live livebloggar kring fotbollsmatcher i Stockholm till exempel. Men då får man alltid höra att din jävla djurgårdare, du håller ju på AIK eller du är ju bajare. Det skriker ju bara om dig Det kommer alltid så här tre olika typer av påståenden kring mitt engagemang. Och det tar jag som ett, som ett gott tecken på att jag är ganska objektiv i Så du håller inte på något annat lag än Taif. Nej, jag har ju fått frågan eftersom jag gjorde den här resan i England förra året. Och då har vi något tillfälle erkänt att om jag fick Undan något lag att vinna en ligatitel längre alltså, så hade jag ju valt Liverpool. Men jag kan inte, jag skulle inte säga att jag är supporter på det sättet. Det är nog bara ting nu för tiden. Det har jag inte alltid varit. Kan du nämna några lag du höll på då eller är det kanske helt irrelevant? Nej men jag hade ju en, en Liverpool-plansch i mitt Ja Det hade jag. Jag har bott i Göteborg och jag har gått på Skandinavium och i Frölunda fantastisk hockeyarena. Det var nästan bäst när man fick gå dit och stå och två timmar före nedsläpp så här med 9000 personer. Så följande har jag ju följt på nära håll och eh, tyckte att det var väldigt roligt när de fick vinna sitt eh, sm guld där i början på 2000-talet. Första man på 35-38 år tror jag och tyckte att den inramningen i ett fullsatt skandinavium var något av det bästa jag hade upplevt då. har du sett då? 12.044 skandinavium. Det är lite så här disigt i luften nästan. Det skakar och vibra. Men det där har ju släppt faktiskt måste jag säga. Mm. Och det, det gör man väl lite när man går in i det här jobbet också. Hur kom du till det här jobbet? Du nämnde Göteborg. Hur såg din liksom, väg ut till Aftonbladet? Det var lång och eh, krokig. Eh, nej, men som alla andra som kommer från Elmhult så har jag också jobbat eh, åt Kamprad. Eh, wow. På Ikea. Både som eh, lagerarbetare, tryckförare och eh, som IT-tekniker. Och eh, via mitt it-jobb så hamnade Helsingborg på ett eh, slags huvudkontor där kan man kalla det för. För alla svenska varuhus där jag också jobbade med datasystem. Och så satt jag den en dag och tänkte att det här är ju inte så jäkla roligt egentligen. Jag ska jag göra det här resten av mitt liv? Nej det ska jag inte. Vad skulle jag då vilja göra? Och eftersom jag alltid varit väldigt eh, sport- och idrottsintresserad så, så hade, tänkte jag ju att det hade... Det var ett ord, man kunde jobba med det på något vis. Och då får jag antingen bli jävligt bra på att spela fotboll. Men det insåg jag ganska tydligt att något proffs kommer man inte bli. Då skulle man kunna bli tränare eller något åt det har Det var inte heller så intresserad av. Och så tänkte jag någonstans att då får jag skriva om det. Hur gammal var du då då? då var jag, måste jag tänka efter. Det var nog 2003... Så jag var ganska gammal, 24. År. Så på dagen där faktiskt när, när, när jag kom på där så skickade jag in en ansökan till en, en skrivarutbildning på Distans på Jönkile folkhögskola. Och fick eh, gå den. Och började då lära mig hur man skriver journalistiska texter. Fick även åka ut och skriva för min lokaltidning Smålänningen och gjorde så här referat från Division 5. Och sex matcher, typ hallarid mot delarid. Och det där tog ju alltså en hel kväll. Man skrev 800 tecken tror jag. Man kunde sitta och kämpa med de där texterna i timmar. Om mm. alltså. man var ute och man förde statistik på hörnor och frisparkar och allt möjligt. Och blev uppätet av mygg. Då åkte man hem och så skrev man sina 800 tecken. Och så slog man upp tidningen efter och var jävligt stolt över det man hade gjort. Men sen när jag gått den här distansutbildningen så sökte jag in på deras journalistlinje där och kom in. Och då sa jag upp mig ni Ikea och flyttar upp till Göteborg och pluggar i en kyl. Och kom hit, vilket år? Hit kom jag vintern, årsskiftet 2005-2006 gjorde jag min praktike, två månader. Det första startuppslaget jag hade i Aftonbladet var Dokic. Ser du igen det namnet? En tennispelare? Jelena Dokic. Ja. Hennes pappa hade dundrat ut under Australian Open och hotat någon att han skulle bomba dem. Jag ska bomba i var rubrik, en stor svart rubrik. Sen ledde ju den praktikperioden till ett sommarvick. Sommaren 2006. Sen har du rullat på. Jobbat för tidningen, jobbat för nätet. Frilansat lite och nu fast anställd sedan 2008. Hur mycket tjänar du? Hur mycket tjänar du? Alldeles för lite Ska vi byta information här Det är så det funkar Du behöver inte vara när du inte vill Men jag tänkte på plats och fråga när du nu sa Att du har fast kontrakt mm. Om du, om du svarar så svarar jag Ja, nej, det gör jag inte, gör du inte nej. Det? Varför inte det? Nej, men jag, jag vill inte berätta det Reaktionschef på Eurosport Ja, nej men jag kan väl säga så mycket att jag känner. Tjänar... Det är en massa övertidpengar på kvällstidningen också ja. Nej, det är det tyvärr inte Däremot så kompar jag en del. Jag har försökt börja göra nu på senare tid för att jag känner att jag allt mer behöver ordentliga break. Som inte bara är en lördag eller en lördag och söndag utan jag behöver någon vecka lite då och då när jag så här stänger ner Twitter och mejlen och alltihopa. Annars kommer jag bak ihop tror jag en Men jag känner jag är runt 40 kan man säga. Bra, är du nöjd? Med löner. Ja, ja men den är, den är... Vad tycker du kännetecknar en bra tv-kommentator? Mm. Nu ska vi gå in på, på den där biten. Alltså. En bra tv-kommentator som refererar då... Ja, det är lite upp till dig. Jag, jag tänkte inte specificera det. Men om du vill kan jag göra det. Ja, men en, en fotbollskommentator. Ja, lagsport med boll säger vi då. Men visst, fotboll. Mm. Nej men det är väl äh, Ganska enkelt äh, En bra kommentator är äh, påläst äh, Bra på att värdera Sina lägen Jag Uttrycker mycket känslor äh, det sker äh, Lite oväntade saker Och snygga mål och Beroende på vilket lag som spelar äh, Till exempel om det är Sverige som spelar En viktig äh, Match i VM, till exempel, Då ska det gärna Koka över nästan alltså. Kan man släppa objektiviteten där tycker du? Och visa att man håller på i Sverige? Ja alltså det får ju inte gå till överdrift helt och hållet. Men eh, viss typ av patriotism ska det finnas. Det tycker jag absolut. så, så är jag när jag inte får jämföra de jobben på något sätt. Jag skulle aldrig fixa kommentera en match muntligt tror jag inte. Men när jag gör det skriftligt så öser jag ju på rätt bra alltså, när Sverige spelar. Det speglar läsarnas intresse på något sätt och lyssnarnas och tittarnas kanske. Exakt. Har du någon preferens vad gäller skillnader på tv och radiokommentering? Och säger är ju oftast att man ska låta bilden tala oss vidare i tv. Har du något mer som du vill resonera kring där? Nej, inte vad kommer på nu på rak sådär. Men det är ju oftast den alltså, så här att en eh, radioreferent måste ju måla upp bilder. På ett helt annat sätt än man tv-kommentator eh, behöver göra. Men när väl målet sker så här så tycker jag att man kan skrika på samma sätt och skrika samma saker. Om man nu vill skrika. Och det tycker mm. man ska göra. Mm. När Sverige, Anders Svensson gör eh, 1-0 på Argentina till exempel. Då ska det höras. Jag vet att Niklas Hånga intervjuade honom. Han berättade att... Han, tyck, han, han brukar tänka att om det är någon som har gått ut i köket för att hämta kaffe eller göra en smörgås så, så ska man ska man höra att det händer någonting i matchen. Så att man kan springa in och se målet. Det tycker jag var sagt. Jag kommer ihåg exakt det jag säger också. Det är en kanonbra beskrivning. Mm. Ehm, och med det sagt då, vem tycker du är riktigt bra på huvudkommentering i radio eller tv? Du får välja själv. Men huvudkommentator börjar vi med. Vem tycker du är det finns väldigt många mm, som förstår. är mycket duktiga. Jag tycker att Lasse Granqvist är eh, bäst, skulle jag nog säga. Overall sådär. Att han kan göra både hockey och fotboll. Och han skulle säkert kunna referera när jag går och köper två lite mellanmjölk också. Det skulle vara helt perfekt. Så här. Jag tycker att han under årens gång har visat eh, upp varför han är bäst också. Någon mer utöver honom? Ja nu måste jag ju fundera lite där. det hoppas jag vi har tid till. Verkligen, jag kan klippa ja. hur mycket som helst än. Någon mer utöver, jag tycker Niklas Frånggren är grej men jag saknar honom. På lördagar och i veckorna när det sig Champions League-matchen. Mm -hmm. Kanske framförallt i Premier League, det är väldigt mycket Premier League för mig. 17 år gjorde han Jag kanske ska skriva om honom någon dag, någon spalt. Han är ju hos oss nu faktiskt. Jag känner till dig. Jag är allsvensk hockey. S24 kör han va? Ja. Ja. Han funkar även på den scenen men jag tycker att han är värd en, en större scen än så. Ja. Jag älskar ju Jakob Håhl till exempel. Uh, han ska ju göra en fem mil och han ska göra en skidstaffett i ett uh, skidmästerskap. Till. Det blir jättekonstigt om man inte får vara med Jakob. Sen tycker jag att uh, Robert Pärlskog är helt suverän tillsammans med Claes Helgen. När de gör handboll tillsammans. Det är också så här, Sveriges bästa handbollskommentator. Min analys här är att du, du är lite lätt nostalgisk i dina preferenser. Att du, så här har alltid varit så här ska det vara. Då gissar jag också att du gillar Staffan Lindeborg i pingpong. <laughs> ja, ja då är det nog <laughs> ganska nostalgisk. Alltså. För Robert Pärlskog och Claes Helge, de, är ju, de kan ju väldigt mycket handboll. Framförallt helgen då som expert. Att jag tycker ofta de, att alltså det kan skilja fem, sex mål. Men man hör ändå på helgen då kanske att det här är inte på något vis kört. Och sen fyra minuter senare så är det bara ett skillnad Medan man själv sitter med och inser eller tänker att det här funkar inte. Men Lindeborg där, jag ser inte så mycket pingis. Det är ju varit fjärde år eventuellt då. Kanske det. det var jag i London själv, så jag missade ju jag inte så mycket, man missade ju sig. Det gick väl åt helvete. Men det finns väl, det finns fler. Jag tycker att um, Johan Edlund, duktig på fridåt. Trav då? Trav! Han kör väl trav nu? Ja, det gör han väl det också. Eller inte det? Alltid Hans G. Lindskog. Ja, de har flera dem de honom också. Här kommer de! Han har, de har någon skoglund också. Jag har ju i och för sig TV4 sport där de visar väldigt mycket tavsport. Men ja. man måste ha en bång även för att det ska bli intressant. Just det. Vi går vidare och så frågar jag vilken är den bästa experten. Du menar expertkommentator exactly. eller expert i studion? Expertkommentator. alltså de här frågorna har man velat ta innan. Så jag att tänkte smsar dem innan men jag glömde <coughs> det idag. Jag funderar lite. Jag bommar det. Eh, vad sa du, expertkommentatorn? Just det. Ah. Och det är det oavsett sport, eller? Verkligen. Elgir Jansson. Jag skulle just säga vi <laughs> gillar Elgir Jansson. <laughs> eh, ja, jag gillar Elgir Jansson. Fast eh, jag skulle nog inte eh, sätta honom högst upp. över Sveriges bästa expertkommentator. Vi ska beskriva att han gör ishockey e för sporten. Exakt. Ja, men det tar jag för att alla vet. Ja, men det finns också otroligt många, så. Eh, det blir väldigt mycket skidor här, men Blomqvist i SVT är ju fantastiskt kunnig. Kanske lite för optimistisk och lite för positiv. När svenskarna glider in på en så här 33 plats och ändå så här och Jag tar kanske någon sågning egentligen. Glenn Strömberg är bra i Satt och de gångerna han jobbar för SVT. Ja, ah, sv sv svårt alltså. Svårt. Mm. Vi... Jag, jag kanske kan fundera under tiden här. Jättegärna. Kan... Jag, känner att jag jag levererar inte alls nu. Du kan till och med smsa så kan jag addera det någon annan gång. <laughs> eh, sista frågan kring det där då är vilken tycker du är det bästa studioankaret? Det finns otroligt många duktiga. Både Lasse Gångfist och Tommy Åström i Seymour är ju hur bra som helst. Alltså, vi kan nämna Tom Åström som frirots kommentator jag är ju nåt i hästvägar alltså. Eh jag suttade bevittna honom en gång på en DG gala och jag hade enorma problem att överhuvudtaget bara hålla reda på vad som hände just då för det var så här det pågick ett, ett hinderlopp samtidigt som Carolina Klyft skulle hoppa längdhopp och någon skulle hoppa höjd så Det hade jag problem att hålla isär. Och då sitter Tommy Åström bredvid mig och refererar det här hinderloppet och håller koll på så här varvstider och vilka varvstider de hade när de slår sina personliga rekord och så, svenskt rekord. Helt otroligt alltså. alltså. Alltså Pops är ju hur stabil som helst. Jag är ju sällan en dålig sändning. Aldrig skulle jag vilja säga. Välkammad också? Mycket. Och lite slingor i håret och så. Där också. Väldigt rekoperson? person. Mm. Och det finns säkert fler där som jag kanske kommer på under hand här. Det byter spår. Du tog väl tjänstledigt för att vara i USA förra året, va? En, ja, just. En period. Vad var det du gjorde där egentligen? Jag åkte dit på ett, med lite stöd av ett stipendium som jag sökte. För att jag skulle undersöka, undersöka, låt det jävligt pretto, men... Jag skulle titta lite på hur olika redaktioner där jobbade med sina sajter och med sociala medier. För att se om det fanns något man kunde plocka med sig hem kanske. Vart var du då? Vilka städer? Vilka tidningar? Jag var på en radiostation i New York som gjorde väldigt mycket baseball och amerikansk fotboll. En del hockey också. Men det var en ganska stor lokal radiostation. De, radion är ju stor i USA. Och sen var jag även på Philadelphia Inquirer eh, en dag och sugade lite med deras eh, chef, eh, sportchef och deras, eh, vad heter det, The beat reporter. Eh, han som följer Philadelphia Flyers. Det låter ju coolt. Om du var där, hur vill du då eh, säga att svensk sportjournalistik står sig mot utländsk då, eller i synnerhet amerikansk som du kom i kontakt med? Nej, alltså jag var ju där för kort tid. Och då ska man nog leva där i något år eller flera år kanske för kunna göra den bedömningen. Man ser en del sändningar ibland. Det är inte alltid via har satt och producerar dem själva utan de tar in dem. På den tiden NHL spelades. Där är de ju otroligt skickliga. Kontratorer, experter, programledare, ringside, reporter. Allt är ju otroligt professionellt. Men i övrigt så, så kan jag inte, jag har följt det för, för kort tid egentligen för jag var där en månad och jag gjorde väl, jobbade väl med det här en, en vecka samman kanske. Sen så hade jag ju väldigt roligt om man orkade. Bra. Ja, <laughs> det var kan jag. Kom det med i rapporten till den här stiftelsen som gav de pengarna också eller? Nej det gjorde det inte. Det har ju inte de Jag utförde ju det uppdraget Jag hade fått betalt för att göra det. var är vatten under broarna. Du, hur upplever du rivaliteten mellan Aftonbladet och Expressen? Alltså jag tror att det var mycket, mycket värre förr. Och jag kan se en förändring från, alltså när jag började då 2006. Då var det ganska kyligt när man var ute på jobb och sådär. Smusslades en del och smöks runt och sådär. Jag tror nästan att det har blivit så här att eftersom kraven på oss som är ute har ökat att man ska du ska kanske live-rapportera en match, du ska skicka hem några citat, du ska skriva ett snabbtick och sen ska du skriva artiklar till tidningen och kanske en krönika till tidningen också. Att det, belastningen är så hård idag så att man eh, har nästan gallat ihop sig istället och det, det kan jag väl erkänna någon gång att det har ju hänt att eh, jag har stått tillsammans med en Expressen-reporter och pratat med spelare och det har sagts bra saker och så har vi tittat på vad man gör i expressen reporten och har sagt att där, vi håller det här till tidningen istället. För att underlätta vårt eget arbete. Oj! Jag det. <laughs> det är bara ja, vi i branschen som bryr oss under det där, tror jag. De söker mig efter ett nytt jobb. Men så är det. jag ska inte, Jag behöver inte bötta, men det var. Det borde jag kanske göra. Vem var det? Då? Jag, nu har jag bönt mig själv. Nej, nej, det håller jag. Jag tror det där är mer och mer vanligt. Ja, tror jag också. faktiskt. Kan man spåra den där äm, ändringen i relationen till Jan Helin och Thomas Mattssons inträde på något sätt, tror du? Eller har det med yrkesutvecklingen att göra? Ja, jag skulle nog säga att det har snarare med yrkesutvecklingen att göra. Att det handlar om att ta hand om sig själv på något sätt. Att vara, vara rädd om sin, sin hälsa och sin kropp. Och inte driva på för hårt för man går sönder då. Mm. För den är, det är ju inte hälsosamt det här. Alltså. Är det så? Ja, så är det. Hur, mycket jobbar du? Hur många timmar jobbar du i veckan? Jag ser ganska dålig på att ha koll på det där. Men jag har, jag har blivit lite bättre på slutet. För nu börjar jag räkna så här: komp -dagar och Då ska jag fan vara ledig om ett Så alltså. Sen twittrar Vi ju på någon kväll sådana när man sitter ledig. Ja, kanske snittar en 45-50 timmar. Bara kvällstider är det? Nej, jag jobbar väl blandat. Både och. Men till exempel den där tv-kränikan som man ska ut ur sig. Som man vet att alla kommer bli skitförbandade på. Den tar ju en del eh, kraft och tid. Man kan ju sitta hemma en måndag kväll och tycka att fan vad sköta var ledig. Och så börjar fotbollskväll. Så känner man direkt att det där borde man ju se. Och så ser man det och så sitter man och funderar lite på... Vad de har för sig. Eller om det är någon match. Eller, om det inte är någon match så kanske man borde se något magasin. Eller någon dokumentär och så. Där. Så att det pågår ju en sån här kreativ process hela tiden. Som jag ser fram emot att uh, avsluta. <laughs> <laughs> <laughs> eller i alla fall ta ett uh, litet uppehåll ifrån. Jag tror att det är jävligt sunt att göra det. På semesterbasis då? Eller vad menar du? Ja, eller jag ska, jag ska bli pappa i februari. Och det... Ser jag mycket fram emot förstås. Grattis. Ja tack. Eh, och då räknar jag med att också bara så här, skita i allt egentligen. Och bara bre med om min familj. Och så här dyka ner i en bajsblöja på kvällarna. Istället för att bre med så mycket om vad som händer i tv-sportvärlden till exempel. Vilken typ av socialt liv har du i övrigt då? Kan man nog med vänner och, och om vi tar pre-barnet nu. Mm. Kan man nog ut med vänner och liksom vara ute och härja och boka bord på restauranger och sådär, eller? Du jobbar bara? Nej, för fan. Det är jag inte. Man kan ju sitta på en restaurang och köke också. Eh, så visst eh, händer det att jag går ut ibland, om det är det, det du undrar. Inte jättemycket, va? Nej, nu på slutet så har det legat ganska lågt. Jag, det är inte så att jag ragglar hem klockan tre om nätterna, eftersom jag har en gravid flickvän. Men det har ju hänt det också. Men det kan väl bli någon öl lite då och då på någon slags AV sådär, eller gå ut och käka. Eller... På Kvarnen kanske på Södermalm i var ju Aftonbladet stället förut. Ja just det. jag kommer ihåg, Vi hade en julfest där för några år sedan. Av någon anledning så har vi julfest, eller julborden och julfesterna på Snaps på Medis, medborgarplatsen. Något då så, eller vi halkade alltid in på antingen Malmö då eller på Kvarnen. Och ett år halkade vi in på Kvarnen. Och då hade Expressen också sin julfest. Och de var också på Kvarnen så helt plötsligt stod man i, i rännande med, vad heter han? Hans han så? Han skrev fotboll, mycket Stockholms fotboll 2007-2008. Och det blir genast lite konstigt när man helt plötsligt är på ett parti tillsammans. är det slagge eller? Nej det var ganska lugnt. Matsol som fixade ett en sån jävla lösning, men. Nej, det var hur som helst. Vad gör de tio år tror du? Det är också här fråga som man får ibland och som man absolut borde ha något vettigt svar på. Jag tycker inte om den, för jag har ingen svar på det. Jag vet faktiskt inte. Jag har ingen, ingen idé heller om vad det skulle kunna vara för någonting. Man, kanske, man har väl någon slags dröm om att man kanske har skrivit någon, någon bok eller fått någonting så här tryggt med. Med sådana här pappomslag, kanske. Om sport då, eller? Ja, eller så har man löst palmemodet, kanske. Dokumenterat över 300 sidor. Du sitter och forskar och på det där? känner man 150 miljoner. Men det är ju klart att jag ser väl inte att jag gör exakt samma sak som jag gör om tio år. Jag Men den här palmegrejen då, det är inte sport. Vi ska bara beröra det väldigt fort. <laughs> ja. Du är känd i vissa rätt små kretsar, kanske, som <laughs> intressent på palmemodet. Forskar du på allvar... På din fritid? Såklart inte på allvar, men lägger du ner tid på detta och är genuint intresserad av det? Ja, absolut. Jag, jag forskar inte, jag, privat, jag driver liksom ingen privatspaning så. Det har ju gått eh, 26 år heller. Så jag inser någonstans att eh, i det materialet som finns så lär inte jag bara hitta någon så här. Det där har de ju missat totalt. För det är ju rätt många som har tittat på det, bara en och två och tre gånger. Men jag intresserar mig för det och jag, det stör mig. Så jag har mina perioder när jag, när jag läser en del om det och så här, går tillbaka och tittar gamla böcker som jag har. så här. Men, men det tar väldigt mycket på mig. Det tar hårt på mig för, för jag grämer mig väldigt mycket att vi inte vet exakt vad som händer. Så jag, jag mår lite så här skit när jag kommer in i de perioderna. Så därför kör jag bara lite då och då. Skulle jag göra det hela tiden så skulle det, det upptar hela, hela mig på något vis. Det är ganska starka ord. <laughs> ja. Är det politiska motiv? Eller är det nyfiken jäkel? Eller vad, vad, är, vad är grejen? Nej men det är ju det där att vi inte riktigt vet hur det gick till. Eh, ena dag så kan man vara så här. Ah, det var ju förmodligen Chris Spets. Det var ju det. Fast vi vet ju inte riktigt säkert. Alltså. Och varför i helvete har vi inte hittat någon? eller vi? Varför finns det ingen som helst eh, teknisk bevisning? Han är den enda som har fällts för mordet och han friades i håret. Den enda som har varit i en rättegång kring det. Men att inte riktigt veta vad som hände och det var ju så pass viktig händelse för, för hela landet så att man tycker att det där borde ha uträtts ordentligt. Och vi borde ha fått veta sanningen och kunnat lägga det bakom oss. Nu har vi inte kunnat det. Och det stör mig. Det var för, för viktig och för stort och för otäck för att bara bli så en, en grå, konstig massa där vi inte riktigt ser någonting klart. Spännande. <laughs> har du själv någon teori eller? Nej, alltså Lisbeths vittnesmål är väl, nej jag har ingen teori mer än att um, det finns väl vissa indiser som tyder på att det faktiskt kan vara någon form av inside jobb och det tycker jag är otroligt spännande. Mm. Och i, i den kanske drag- och konspirationsteoretiker jag är, så, varför inte? Han blev ju mäktig väldigt fort och drev massa linjer som nationalpolitiska intressen kanske inte alltid var överens med. Så jag vill nästan tro det, jag vill att Sverige ska vara någon jo, form av sån stat. Det. Alla vill ju att det, eller vill och vill, men man hade ju hellre sett att det var så kanske än att det var en, en punda som bara gick fram och, och sköt honom. Men det finns en massa saker där som gör jag får inte ihop det riktigt alltså. Det finns ju ett vittne som stod inne på tunnelgatan, jön bakom en barack, som såg mördan springa förbi. Och det vittnet visste mycket väl vem Christer Pettersson var. Eh, han kände honom från Rotebo och Sollentune. Och sådär, och han eh, menar ju på att hade det varit Christer som sprang förbi där, då hade jag känt igen honom. Men eh, jag såg inte det. på Ja, ah, faktiskt. Jag har en, eh, om du, jag vet inte hur mycket respons du får för, på de här på du gör. Men. Eh, jag har faktiskt tänkt att göra en, en podd som borde då kanske heta Vem sköt Olof Palme? Över en 5-6-program med lite olika gäster och där vi så här bara spekulerar och red ut olika saker. Vad tror du om det? låter jättebra. Tyvärr får vi lämna Olof Palme nu. för Jag har några få frågor kvar. Och nästa är så här. Skulle du gå till Expressen om du bara fick skriva om volleyboll, innebandy... Och någon mer liten sport. Om du tjänar 62 000 i månaden. Bra fråga alltså. Rätt specifik men ändå. Skriva volleyboll får 62 000 i månaden. Och hur mycket skulle jag jobba då? Ja, du jobbar normalt mycket. 40 timmar. Ja. Men så här, jag kan gå hem från redaktionen vid fem. Ja. Och bara koppla av. Eller. Ja. ja. Ja då vet du fan om jag inte skulle ha av. Nej. Nej, det, det funkar inte så. Nej, det funkar inte så, men nej. det är en hypotetisk fråga. Ja, nej, men det, det går ju inte. Det skulle jag inte få ut så mycket av. En normal lön, då, men jag skulle ju ha fruktansvärt på Kan du tänka dig att byta mediehus då, om jag säger så? Jo, men det skulle jag. Absolut. Jag har ju nästan bytt lite mediehus i samband med, eller i och med den här. Produktionen av Big Ten så då jobbar jag ju tillsammans med inhyrda människor och då är vi en egen liten redaktion som inte är så här Aftonbladet knuten så det skulle man nästan kunna säga att det är. testar någonting annat. Du hur hur är Jan Helin egentligen? Han verkar så här björnaktig och snäll och härlig men kan han vara tuff och hård också? Det kan han säkert, jag vet inte Jag träffar inte honom så ofta jag har inte... Det var länge sedan jag, jag såg honom Det beror väl ganska mycket På mig själv att jag inte är inne på redaktionen Så ofta kanske Men ja, det kan ju sakna någon Den här chefredaktören Som bara går raka vägen ut på nyhetsgolvet Och samlar ihop alla Och håller något slags brandtal Eller att vi får en Rejäl jävla utskällning För något som inte är bra och Sådär han har väl skickat det, alltså det funkar ju så. Han har ju så mycket annat att göra så att han kan inte vara med i det dagliga på, på det sättet. Men jag har nog träffat honom för lite för att, för att betygsätta honom på det sättet. Mm. Vem tycker att jag borde intervjua framöver? Då ska det vara i detta skråt såklart. Eller? Precis. Mm. Ja, ta en en av tv-cheferna. Antingen Hans Becker eller Per Yng. Per Yng skulle du kunna prata med och fråga hur, hur i helvete de ska köpa tillbaka OS och hur, hur mycket OS de kommer få visa om två år respektive fyra år. Vad tror du? Hur kom, vad kommer hända med OS? Vi har satt av rättigheter nu ska vi säga. Exakt, vi har satt, MTG har köpt rättigheter för Sochi 2014 och Rio 2016. Uh, Hävda själva att de, de kommer att uh, sända allt på egen hand. Jag tror att de kommer släppa delar av uh, både vinter och sommar OS. De kommer plocka godbitarna och de, de sporterna som passar i det, alltså den kanalparken de har idag. Till exempel fotboll och hockey och så vidare. Sen så tror jag att vissa sporter under ett OS... Uh, här, inte lämpas alltså sig riktigt i, i kommersiell tv. Konståkning och skisk och, och längdskidor ska gå i reklamfri ja, kanal där man inte behöver byta och, och där man kan ta tag i det på ett ordentligt sätt. Jag är rädd för att konståkning kanske skulle få stå åt sidan lite... Vi har satt och det själva. Är det en förhoppning där eller tror du att det blir så att de skickar tillbaka vissa sporter? Jag tror att det blir så att de hittar någon, någon lösning på det där. Man ska ju veta att det inte bara går in och producera ett, ett OS sådär om man inte har gjort det tidigare. SVT har gjort det sedan 60-talet. Har viss rutin för det där. Jag vet att vi har satt gänget var över i London för att kika lite på... Olika lösningar av hur det funkar och sådär. Men eh, jag tror inte att SVT är speciellt suna på att berätta för dem hur man gör det. det är ju lite av en affärshemlighet såklart. Förhoppningen är väl eh, också kanske att... Eh, jag tycker att... Eh, jag har nog tyckt lite olika där. <laughs> Från vecka till, till vecka så skiftar det lite. Jag tycker att väldigt många människor ska få se ett Olympispel. Det tycker jag. Och det kan man ju faktiskt göra om man har TV3 och TV6 är ju ganska riksteckande och når ut väldigt många också. Och det måste ju sändas där. De sporterna som verkligen involverar många människor ska ju gå i frit fritid. Det finns ju lagar och förordningar som styr det. David Fjell när jag hade som gäst och sa precis samma sak. Bjud in Per Yng och fråga hur de tänker sig med rättigheter. Mm. Du... har du fått höra på honom? Nej jag har inte hört med egentligen. till honom. Nej. Jag kanske borde göra det. Ingen relation i taget till honom. Har sett människan? Nej, du får googla på honom. Ja. Så får du säkert öppna en bild. Sista frågan är, och det ställer jag till alla gäster. Eftersom jag kallar den här eh, podden för agendasättarna. Så brukar jag fråga, på vilket sätt tycker du att du driver den här branschen i någon riktning? Har du någon mission? Har du ett litet budskap? Men hur tänker du till kring din journalistik? Liksom? Förstår du den frågan? Mm, jag har nog börjat tänka mer och mer på det. Tidigare så har jag inte haft så här stora bylines så skrivit krönikor och sådär. Men i takt med att man har börjat göra det så har man ju också börjat fundera lite på vad man vill hur läsarna ska uppfatta en. Men jag har ingen, ingen agenda. så. Jag, jag tycker att eh, sportjournalistik ska ju vara underhållande också. Kan man underhålla så är det suveränt. Locka fram ett skatt Här och var gör ju världen till en bättre plats. Sen så tycker jag också att det är viktigt att eh, när det dyker upp stora viktiga frågor så måste vi ju också vara där och ta den debatten. Och e, rita ifrån, sätta ner foten. E, vi når ju ut till väldigt många. Mm. E, här på Aftonnad-sajten, vi har ju ett par miljoner läsare varje dag. Det är ett ypperligt tillfälle att kanske få till en slags förändring. Inom sporten eller vad tänker du då? Nej, nej men alltså... Olika typer av samhällsproblem visar sig sitt fula tryna i sportsammanhang. Det har vi ju sett här för några veckor sedan så hade vi en rasistdebatt, om man kan säga så. Homofobi och så vidare. Väldigt vanligt på, på läktare och på kanske i omklädningsrum och sådär. Där måste vi ju ta ställning och kanske, inte kanske utan ta, ta vårt ansvar och försöka Lära ut någonting och säga ifrån vad som är rätt och fel. Så kanske man kan få med sig någon rackare till på tåget. Sunt? Ja, jag tror det. Har jag glömt något? Borde jag frågat något mer. Nej. Men jag var helt vilse på de där expertkommentatorerna och kommentatorerna, så Det blir för mycket, det finns ju så många när du ställer de frågorna så blir man så här: då börjar man ju gå igenom så här. Stigstrand, hur är han? Hmm. Och sen går man vidare till nästa. Anders ut. Jag lyfter väl någonstans fram Lasse Gångfist som den bästa kommentatorn. Ja, det gjorde du Det är väl han jag har äh, fått, äh, fått enormt stor behållning av. Där äh. stänger av nu. Ja, okej. Okay.